В степи брестимо, як голубка густиму, ой гори тій чайці, чайці небозі, що вивела чайняток при дорозі, султан не виявляв своєї волі, тримав усіх своїх синів у столиці, не посилав нікого в провінції на самостійне управління, не називав свого спадкоємця, хоч від нього ждали цього вирішення щодня й щогодини. Ждала Валіде, ждав Великій муфті, ждали Яничари, ждали Візири, ждала вся імперія і передовсім ждали дві жони, колишня улюблениця Махідевран, зіпхнута в невідомість і пониження, і нинішня володарка Хасекі, яка заволоділа серцем Сулеймана, але виразно бачила своє цілковите безсилля перед жорстокою долею, що принесе доля її дітям. Перед смертю Валіде вирвала в Сулеймана обіцянку послати свого старшого сина в Манісу, в ту саму провінцію Сарухан, куди кудись послав його самого султан Селім, що був хоч і жорстокий, але бач справедливий, бо полишив для свого сина трон. Маніса відтоді стала першим східцем до трону для майбутнього падишаха. Провінція Сарухан не підлягала анатолійському Беглербегу. Вона вважалася, моби, часткою султанського двору Доти, поки сяде в ній майбутній наступник найвищої влади. Сулейман пообіцяв матері послати Мустафу в Манісу, але не встиг виконати свою обіцянку. Валіде вмерла, Мустафа сидів у Стамбулі. Роксолана молила всіх богів, щоб султан змінив своє рішення та втрутився великий муфтій Кемаль-Паша-Заде, який теж був при смерті, він домігся, що султан заприсягнувся на Корані виконати свою обітницю перед покійною матір'ю. І сталося. Мустафа зі своїми яничарами, з невеличким гаремом, з матір'ю, яка вже, мабуть, смакувала в душі, як вона стане колись всемогутньою валіде, урочисто виїхав із Стамбула, щоб сісти в Манісі. Звідки батько його вирушав колись до золотого султанського трону Бо ж звідки прийшли османи, туди посилають своїх спадкоємців Щоб знов приходили тільки звідти 40 тисяч дукатів річного прибутку, самостійність і сподівання на престол Ось що вивозив із Стамбула Мустафа Розкішний і пихати, як його мати Довгошиї і поважний, як великий його батько коли б це сталося, ще за життя Валіде не знати, що було б з Роксоланою, як перенесла б вона це, і чи й пережила б, попри всю її твердість. Але тепер над сулейманом не незбагненна влада султанської матері. Був вільний у вчинках, міг дозволити собі все, що може дозволити можновладець. Тож і повів він свою хорем Хасики до Стамбульського Кадія, Ваясофію і урочисто проголосив її своєю законною дружиною. Старшого сина Роксоланиного Мехмеда майже водночас з Мустафою було послано султанським намісником в Едірне, що не могло ясна річ дорівнюватися самостійному правлінню в Манісі, та водночас і не позбавляло Мехмеда великих надій. Надто, що султан так і не назвав досі свого наступника. Чи вичікував, який з синів виявиться спритнішим і сміливішим? Бо тільки такі пробиваються до влади. Хоч як там було, Роксолана лише тепер збагнула, що найбільші її страхи і терзання тільки починають. Могла б заспокоїтися хіба що тоді, коли б її первісток, її улюбленець, її Меміш, який приніс колись її визволення з рабства, спокійно сів у Манісі замість Мустафи. Хай не названий наступником трону, хай не возвеличений перед усією імперією, але ж однаково в сподіванні найвищого. Бо тільки з того далекого і загадкового города, в якому ніколи не була, чомусь ждала щастя для себе – і для свого сина Але в Манісі тим часом сидів Мустафа А щоб усунути його потрібна ціла вічність Бо в цій величезній державі все робилося всупереч здоровому глузду Те, що треба зробити негайно, розтягувалося на час невизначений А те, що могло бути навіть злочинним, сповнювалося негайно П'ятеро дітей привела вона Сулейманові п'ятериця. Мов пять зовнішніх чуттів людських, Зір, слух, смак, нюх, дотик».